Де сховані? Швидше! Панна Ольга знову спробувала сісти рівніше, але тільки хитнулася убік і йорзнула всім тілом на місці. Товаришу, я вам ще раз кажу, ви не маєте права так поводитися з нами. Ви будете каятись. І потім ви робите шкоду всій нашій справі, затримуючи нас тут. Я буду жалітись, товариша Вимашкову. Ми такі самі большевики і пролетарі, як і ви. Доктор знову про себе скривився. А, «Не так вона говорила з ними, не так!» Жовтовусий і керпати одночасно засміялись. Керпати весело, голосно, виставивши всі зуби під двома дірочками задертого носа, а жовтовусий тільки зморщивши очі і розсунувши на обидва боки вуса, за якими де-не-де проглядали зуби. «А як стерви, всі ловко навчились говорити в одне!» Добродушно сказав він до Керпатого, і ця посмішка, м'якість, добродушність зразу зробили його простим, теплим, домашнім. «Ех, молодці! Знають практику!» Жовтовусі повернувся до доктора. «Ну, панове пролетарі, швидше виймайте гроші! Я раджу вам не примушувати нас обшукувати, чуєте?» Такі пролетарські руки, як ваші, на стали не одну сотню тисяч. Швидше кажу, нам нема чого потякати тут з вами. Ага, от що мав значити огляд рук. Це для них і пашпорти, і мандати, і документи. Ще, якщо й до чого на цій підставі можуть учинити, бозна що. Виходив якийсь абсурд, з яким одначе не було ніякого способу боротьби. Раптом панна Ольга знизила плечима. «Товаришу, я вас запевняю, що ви глибоко помиляєтесь. Чуєте? Ми – ваші товариші. Ми – сільські вчителі, а не буржуї. Ми їдемо...» Жовтовусе раптом круто повернувся до панни Ольги. «Якої семінарії?» Доктор почув, як тоскний холодок пробіг по грудях. Панна Ольга мовчала. Поширивши очі на солдата, неначе спіймана на брехні маленька дівчинка. «Полтавської семінарії?» – раптом голосно сказала вона, надумавши. Жовтовусий знову посміхнувся, негарно, моторошно посміхнувся. «А вони як? У Полтаві вже вчительську семінарію відкрили?» «Ну, годі розбалакувать, я вам покажу семінарію. Звожчику, рушай за нами!» Товаришу Карпенко, вставай по правий бік, а ти, Степане, по лівий. І глядіть, як зроблять якийсь рух, щось будуть ховати чи викидати, або довбатись у кишенях, моментально кулю в лоб. І повернувши темногнідого слухняного коня, швидкою ступою поїхав вперед. А кірпатий Степан та засмалений Карпенко за своїми сонними очима і за великою шинелою Стали по обидва боки воза. Дядько, ні разу не озирнувшись, хапливо, безладно зашарпав віжками і почав стьобати конят. Фе, як виходило безглуздо, дурнувато забути про таку дурницю, не умовитись, якої семінарії. Розуміється, це дрібниця. Не можеш цей жовтовисий солдатюга розстріляти і за те, що забула, якої семінарії, і руки теж. Розуміється, це теж дрібниця, але... Та нехай навіть і не на робочі руки. Так невже ж у їхній партії всі з мозолястими руками? Але тоскний холодок усе більше і більше розходився докторові по всьому тілі. І страшенно хотілося закинути кашкета туди, в верби, ще погубить проклятий кашкет. Напевне, вони зараз вже від нього й почнуть шукати, бо солдати самі разу-раз раз усе ховають у шапку. Панна Ольга сиділа рівно, непорушно. Але видно не через те, що так наказав Желтовусий. Доктор обережно просунув свою руку під її лікоть і притиснув його до себе. Хай вони почувають себе ближче, тісніше одне до одного. Коли є в ній тривога, то почує себе бадьоріше, Панна Ольга злегка потисла ліктем його руку. Зрозуміла, голубка. Кирпатий Степан уважно подивився на них. А то навіщо там руками ворушитись?